Ei, ei! Begira, begira! Zer da? Ez alduzu ikusten, itzairean? Itzairean? Bai, zintzilik irratiko saio berria, aekako itasleke egindakoa. Zintzilik irratia! Jesus, motel, dena esan behar zaizdu! Bai, zintzilik irratia, horeretako irrati libre bakarra? FM EU! Horreletako txempelar aeka euskaltegiko lehenengo urratzeko ikaslea gara. Gaurkoan beti bezala iztegia lantzera etorri gara. Hiztegi a lantzen Hiztegi a lantzen Hiztegi a i i, I yeah. Igia lanzen Itegia lanzen Itegia lanzen Istegia lanzen Itegia lanzen hitza onda, bere egitekoa ongi betetzen duena. Espero den bezain egokia edo onura garria dena. Adibidez. Egun non arratsaldeon gabon, umo ona dauka. Bigarren hititza erregai da, erretzen denean berrotasuna, Sortaraz zen duen Substantzia Abidez Nire kotxeak gazolina Erabiltzen du erregai Bezala Iru hitza itza da Zegalarriek Zegarria bustita edukitzeko Gerrian lotuta Eramaten dutuen ontzia Gaur egun telefono mugiko horrari deitzen zaio. Adibidez, zuk segapatoa galdu duzu, egin duzu deitu. La nitsa, gale da, Edi edo herrietan di etxele erroren artean doan bidea. Adibidez, nire kalea oinezkoaintzat da landare hontsi eta gozoki denda asko daude. 5. hitza arrautza da. Narraztien, negastien, intsektuen eta beste zenbait animaliaren gorpus ugaltzaidea. Adibidez, txupinazoaren egunean arrautza asko botatzen dira. Zeigarren hitza, bikain da. Guzti zona doain honestzit hormitua. Adibidez, errenterian gutzienez amalau zubi dituen. Ibai, bikaina daukagu. espigarren hitza tximinia Kebidea bidea etzeko zuaren keak hartu eta kanpora eramaten dituen horia adibidez olentzero eta aita noen tximinia ondoan goko ibile ziren sortieran hitzan gordailu Gordetzen diren gauzen multzoa. Gauza gordetzen diren lekua Adibidez, uda liburu etegiko Gordailuan liburu asko daude Bederatze hitza itza egu da Eguna argitzen azten den unea Adibidez Egu eguneko momenturik otxena da garren hitzan askatasuna eragozpenik ez atraba gabezia da besteren menpeko ez denaren egoera adibidez kaletik ibiltzeko askatasuna dakoago Asteguruan plan bikaina eduki nahi baduzu hurrengo erreseta aurgeitea gomendatzen zu. Kaneloen errezeta. Kanedak lau pesointat. Osagaiak kaneloiaren pasta haabiti. Arigi pikatua boste gramo Tomate krejitu tituratua, berregun eta berrogeita amaz gramo. Gatzak, dipula. Horain, besamelaren txat, goilarak adagirin, goilarak adagurin, berregun eta berrogeita amarezne mililitro, eta gazta. Eta behin tipula ongi berrinduko dugu. Ondoren tipula berrindua ba eta aragi pikatua. Ba. Garritu egino dugu bitartean gatza gehitzen joango gara. Adagi pikatua ba, ia eginda dagonean tomate, txaltza gintuko diogu. Eta ongi egin artezutan utxiko dugu. Ura irekiten jarriko dugu eta ondoren pasta botako dugu. Pasta egosten urtsiko dugu, hogei minutu inguru eta egindar dagoen begiratzen joango gara. Ondoren pasta bananbana, atera eta trapu baten gainean jarriku ditugu, tehortzeko. Kaneloiak lehorrak daudenean lehenko prestatutako, aragiarekin beteko ditugu. Ondoren azpilu batean gainean tomatea jarri eta kaneroi beteak jarriko ditugu. Bexamelarekin hasiko gara, zartaira gurina batako dugu zuapalean urtin arte. Irin goilarakara bat botako diogu pixkanaka eta bitartean dena nahazten joango gara. Eznea botako diogu eta loritu arte mugitzen joango gara. Bexamelaginda daukagunean, kaneloien gainetik otako dugu eta gazta gehituko diogun. Azkeinik, labe osaberoan, zatu eta gatza gorritu arte utziko dugu. Honekin, bitilin! Azteunetako albiztebitziak Azteunetako Lehenengoa txinan zo batek txakurrak leoi eta erratoiak narrasti bidhurtzen ditu. Txiinko zoologiko batek hamaboz joan hori da bi euro inguru kobratzen zituen mozorrotutako txakurrak lehoi bezala eta arrakoiak narrasti esotikoak izango balira bezala erakusteagatik, dabide txinatarrek azaldu dutenez. Txinako enan provinziako lujo eirian dagoen zoologikoak ere kuzgai zituen leoia Afrikarrak, mazin tibetarrak ziren errealitatean. Zoologikoa gezurretan ari da. Txakurrak lehoiak izango badira bezala, saldu nahi dizkigu, kesatu zen sei urteko semea bertara eraman zuen bizitari bat. Lehoiek zaunka egiten zituela ikusi zutenean. Langile baten arabera lehoiak beste zoologiko artea eraman zituzten beste felido batzuekin parekatzeko eta beste langile batek txakurrak lehoiakin batera azten direla azaldu duzuen. Bigarren albiste hitzia Australiatik dator eta Australiako marrazoek Twitterren ematen dute euren kokapenaren berri. Zientzialariak transmisoreak jarri dizkiete ehunka marras hori. Kostaldera gerturatzean sare sozialean publikatuko den seinale bat igorri dezaten. Australia mendebaldeko marrazoek profil propioa dute Twitter sare sozialean. Australiako estaturik handiena Munduko arrisku tsuena da marrazo kouruua kontuan hartzen bada. Arrizkuak muristeko, Twitterreko kontu batek marrazoen gertultasunaren berri emango du. Alerten sistema sortzeko zientzialariak especie desberdinetako 320 marrazu baino gehiago transmisioreak jarri dizkietet tartean, tamaina handiko marrazo zuri batzuei. Gailua darama tiburoi bat ondartzatik kilometro bat baino gutxiagora gerturatzen denean transmisoreak seinale bat bidaltzen du ordenagailu batera horrek mezu labur bat eratu eta twitterren argitaratzen du mezuan zein espizitako den, horren tamaina eta gutxi gora berako ke kokapenaz dira helikopteroek itsasontziek edota arrantzaleek eskainitako informazioa ere partekatuko da marrazoen sarean Arrizko handia badago, ondartxako kudea alerta ezarri eta bainoa e, debekatut dezakete. Zintxalarien arabera, transmisoren bateriek amar urteko iraupena dute. Eta maitzeko, irugarren albizte bitzia, Israeletik dator. Irrelen eroritako baloia berreskuratu ahalitzatea eskatu diote eri. Bankimun nazio batuen idazkari nagusiari eskuartzea eskatu diote ume palestinar batzuek Izan ere, Israelek altzatutako Arrezitik gora joan zitzaien baloia Ume palestinar batzuek Bankimun NBeko idazkari nagusiari Idatzi diote Israelen erori zitzaien baloia Berrezkuratu ahal izateko Izan ere mutilak Karsuren bizidira Tukalmare tik Gertu Zizjordanean da hori Eta israelek altsatutako arrezitik gora joan zitzaien baloia aietako batek jaurtiketa bat egitean futbolean jolasten ari zirela. Umeek askotan eskatu badutere agintari irraeldarrek ez dute baloia itzuli. Eta ez diete umei igarotzen beraiek berreskuratxeko. Hori dela eta jolasteko eskubidea urratzen ari zaila salatu dute. Eremu hartan Arresia lurralde palestinarraren gainean dago altsatuta Eta horrez, kartsuren, udalerriko zati baten konfiskatzea ekartzen du, errealitatean. Imaz bertako alkateak azaldu du Israelek defendatzen duela Harresia beharrezkoa dela segurtasuna bermatzeko, baina benetan nahi duena ez dela hori, baizik eta kokaleku gehiago egiteko lurralde zabalogoa izatea. Anunci bitzigileak opari berezi bat egin nahi duzu zilarrezko bitxiak, eskuz eginak esklusibak eta diseinu originalak egiten ditugu artizau asoketan aurkituko gaituzuen eta laizte milimetrotan puntu komen Mikel Lora Denda, horretako Lora Denda baten bilar izara? Bak, bizitatu Mikel Lora Denda, Pablo Iglesias iribidean. Idei pertsonalitzatuak eta zortzaileak eskeitzen ditugu. Mikel Lora Denda! Mikel Agadi, Borja Zaleaga. Ati nezkatu ari ez tiki. Abileta joeginesan kiso nigdene sageri. Mikel Agadi 1914 eta 2014 jaiotzen Donostian. Bere eta paseidori ibanekoa zen, eta gudar zirila, hazi zenean atzerila alde egin behar izan zuen. Miken berea maa eta anaia aldarekin dekizioara joan zen. Gerra amaitu zenean donostiara itzuli zen familia osoa. batxile erboa amaitutan medikuntzaikaztea erabaki zuen eta horrek donostiati kampo joateak behatu zuen mila bederatzileo eta berrogeita amadao urtea Madrile egin zuen Andi iruniera jo zuen eta berrezkuratu zuen Euskara Iruña egin zuen bereren den kontzertua erdaraz Eta torra, mentura sekulakoa, bizidenak hori dukenen du, bazko gai erdi ondua. Mila pederatzi dugu, ta irurogeita ikasten ari zenean. Eman zuen Euskarako lehenbiziko kantaldia. Ondoren Bartxelonara juan zen, medikuntza ikasketa jarraitxera. Eta bestako mugimendu kultura aldean zen. Zantimamina Benetan egu Zantimamina Goiko zeruan Gorde dezala Luzaron eure Anima Donostiara itxuli zenean Ez do kamailu mugimenduan Azizen ambar Artistarekin batera Zabier Lete, Benito Lertzundi Lurde Siriondo Zantimamina Egun da zanti mamiña, benetan egun zamiña Baina bakar ere lanean azizeu Borde dezala, luzaron eure anima Hitzazan Mila eta irure boita lauan Bere lehenengo godizka argitaratu zuten azken izenekoa arte, Ez dutken duko bizarra Egun da zanti, mamiña, benetan egu... Iruzutabeko zatzen dute Mikel Laboaren kantagitza. Kantu tradizionalen berreskuratxeak, poeta garaikideen hitzen musikatxeak, eta lekeitioak deituriko kantuen esperimentazioak. Martiriari, bostuz izkaten bularra. Eguntaz handi, mami Osagai horiekin laboak euskal musikagintzaren erreferentzia handienetakoa izan da A, Luzaron eure anima Ekarri zu eskumako eskue Amen, inokestotzu hain keingota On utzotzu hau Baina ikumilez Zabaldu eskue talusetua zamarrok. Ez bilhurtu. Bekioengu zeure bisimorue. A ber. Arraisa kondo markeute edeko zuz. Ensegida esangotzut. Dana lambrotute ikustot baina. Ez takipa, ez takipa. Hauetzate bate Hor tiro hartien zauz. Itzelesko minekin ikusten zaitut tze Urri horretan. Guzta hau tabestior, kartzelako auluenez esoz bat, Setan zarizba, gisa jo hori. Matasuneek danak urrinez, sorizonak danak laburrek. Lagunek askota asko jo asuz. Beti buruzberaraz zata,zerrriinete oso bat horren beste sufri karizo ereiteko eta well, herrematerako yeah, datozen egun epe geruauta txarrauek igerri lezinduan yeah, da zerakit apur bat alpearra zara baina zen funnua zintzuek entiek maitez aitu baina larra izufri du gikozu arrazo izakonen bat dekozuzuk nunu my baina ezinek egi abe Gobernue berin jergustizekin dator, zeure kontra. Polizizak, kuesak, bankeruek, danak zeure atzetik. Kontuekatara, zeinete daba, zure errularri Horrekino Horrekin jo, nungo tarrasarabaina? Araba, karo. Ez araba euskildu ne? Euskildu, er, jaixo ezkero eta arritzetuek ero suerteskazaz gizitzie. Eusketune, sara tarra izetie, indizu izetie, ero balza izetielakueda. Heneuke gondure, kolkuen. Ezaik ez geditju, egun dolos horruen. barik, ibidibik oso. Baina, esaizala egundo, harrapa guzte bakuen. Ze, edonun, ta edonos, akabauko zaitue, ondo aiki ustezu. Horren beste gazkillo. Neure esatekuek berren peseta baino ez. Ondo merkien, kalien da bizen presizuekaz konparetan guzu, zenbapidabar bizitzeko. Ta nadala, nix soritzarari deskuentu eik eh, jotzek. melankoliko gerau ezaik ezen, kafe bat ataratu dut edar izola <tutu> kanpoko lamproartera uptexeran urda iesikera epela eroende iso kontu zibili hortiziar ze izen be ondo zoru eda mundu haubizigariena zu horxaba zaina zain de braxu zain de madbaina nakoa Irurogeita hamabian ez dok amairu taldea dezeitzen, orduan laboa eta hartzea anailek, iki miliki likik, ikuskaria prestatu zuten, poemak, kantuak, diapositibak eta marraskiak tartezkatuz. Inogeita enezortzian zeiguteko eta naldia egin zuen ala ere laugos izeneko disco bikoitza galeratu zuen Larogeita lauan itxulize hor txetara eta urte berean Iñaki Salvador piano jolearekin asintzen lanean. Iñaki Salvador, jas munduan trebatu eta zegoen eta alkarrekin lizartzi moduko abestiak sortu zituzten. Etapa honetan, irekiera, nabatmena agerida, lagoaren musikar. Musika estilo desberdin asko bereiz daiteraz lizardi honetan adibidez nabarmena da tango er ritmomoa Za Lizardi Rimbo etori du Itaz galdezka Eksetik, eta Googlere aire zaike dela esanzioagu ezinzen eta relatzean eseri gaitudenok Erlojua janez, Baina bezlaria bidaliagu alozko torrera, Ezkilara luzetan beleak usatzen lote intzen iku zezan, Gero kanpaiak entzuntizkiagu, Zakurrak zaunkaka, Orduan zotua izpidetik balantzaka, Eta irekin aurrez aurre. Zaurre. Jarri garenean zerralderoria izbue hoin Eta gorku agorintzen Udazkenaren tronoan Ertsi dizkia gubergiak adiozik ez Eta goizaldean Usika ezur batetan zarturiko petikoet Bilo tekniari gabe Gruperatu haugu baratzar Lizardin Rimbo etorridu, kitaz galdezka etagu, ere ere zain gen dela esantzioa ez gu, ezin zela spaldiaz aldu, etxetik, lizardi. Rimbo etorridu, kitaz galdezka etagu, ere ere zain gen dela esantzioa ez gu, ezin zela spaldiaz aldu, etxetik, 2.000 eta gozgarren urtean grabatu zuen Mikelek bere azken diskoak, xoriek amazazpi. Arratze do, urreztatzen zen Ibaiaren erzetatik, ibiltzen indunan orduan. Grabaketan Lizago, Ruper Ordorika eta Xavier Montoiaren laguntza izan zuen. Eliazeko da berberan, sortuko induala. Urren guztean, eman zuen bere azken kontsertua zurriolako ondartzan. Miura bezala. Kontsertuaktan, got dilan bera, txiki utzi zuela esan daiteke. Gero zakadon zetako ondak nien balioaz, ez daba idazu Eta bidaia luzeren provechoa liburuz. Bimila eta sortxian hil zen Mikel. Ezen ugariko emakomea biuzto dintzenan. Kasiopea eta edo Edoizi zan Pandora. Eta orduan ere, arbi geratu zen, zein estimatuak eta maitatuak. Eh? Elemental misteruaz hon. Elemental misteruaz hon. azen edo aste arte batetan gogoa igan nuela nire sexonan aurkitzen dun kebarbarik bakda idatzi nian gauez Ke barbari da bakda idatzian gauez Ke barbari da bak da Nire zer ebroan azten ditun Kanadako baszoak Baina ina eu arbatzuena. Oain ire maiitzale rakettzen daun, maiitza zenuna hart etc. Negu esperean, etc. etc. Anuntze Zorrotzaile eta aterki konpontzailea. mota guztietako, tresnak zorrotzen ditugu, labanak, guraixeak, aizkorak, trintxak eta gubiak besteak beste. Kontaktu zenbakia, sei lau sei, lau sei, bi zortzi, bere bi da. Hey! Maria Jesus gozo gilea. Kanuti joak, esne Panxiineta eta abar egiten espeziaalista, Probaitzaue bere postreak.. Mm! Gaur honetan gure artean jone ruti daukagu. ongi zentelar sentelar euskaltegira jone zergasko ustea etorri naiz eh lenik eta behin hitz eigi guzu pixka bat zuri buruz norzaren nongoa noiz etorri zinen baio bueno, ni hori joferra naiz eta bueno, gure familia e, gurasoak eta naiarrela bi etorri gina e, Pues, oen dala oita masaz piurten goitugu eta etorri den orillotika dabea gartuz den pues, arkaizat baderla eta, bueno, pues, ordu tiko nea pues, no? orillokoa bea No iztik zeude eh, arkaizan lanian? Ba, ba bueno, etorri, etorritaz eh, ordu txe, ordu txe, ordu E, Nitun amagost urte, eta hortxe segitzen dut, gehoiagurazoa ja juilatu zian, da, bueno, aitare lehutun zen. Eta, bueno, gu segitzen dugu, aizpat abio, lehenbizia nahiare bai gurekin eta... ja, gaude, da, gu eta laguntzai batzukin, da, bueno, oindikan, oitamaz azpi urte, bai. Zer moduzkoa da taberlariaren bizitzan? Bueno, ni petikoa izateana, ez? Batzutan ona, ta bestetan pisata bat ater da. Batutan de ere bai. Baiño eh gausona asko aska ta sentido horretan harremanak, e, jende desberdinasko asko harremana e, dezu, pero eh zure izaera asko asaltzen da, ez? Piska hori badaka. Eh, taruan zu zenbait momentutan asal ditesea, ordu asko izaten dira eta eta momentu gozo desberdina dira noski, eta ez da berdina bokadilo momentua poteo momentua, gaueko parranda bueno, oseak, hor, ekero, urrengo eguneko guardiko poteo poteoiek, eta bueno, ditu fase desberdina, eta, eta gana horrek ere baina nire atzena iz, Bueno, gainez, aparte, lutze zait, ez da, beste gara gabe esateko, baina bezero neko, neko erroia zuha izan dela eta en, ez gara zen askotan eh, bakarrik, baze askotan toketu zeinei pues, zaberna itxilarra, gano, eta gaztean itxanean ere eta jendia orokorrean, pues, beti hon da Ha ezten bezala, eta azken momentutan beti zurekin gehatzen dira eta laguntzen dute ere pixkat eta bueno, holako bizimena pilu bat eta gero azken orduetan gertatzen dira harreman naturaloiek oso zeak, oso nahizaten dira bai, bueno, kartetan jokatzen zula kantatzen azte zeala kontu kontari a, ordu txikitako, bueno horretu dugu gara, pues, konturatu gabe, ez? Ja, atia itxi, eta zenbatetan orduakatu dira, berk solari azizan odeu Bertzotan da, bueno, pues askotan espazio de xente horre izan da, harremana azgon ni bertzo eskola nerea ya naiztola, bueno, pues bai, eta alde ona asko, eta gero jendeak ibarkan botik, bai, ikusten du askotan, pues abantatu behar de derla, eta ezak izan bueno, bueno, nik uste mutu da prabeguk ere, askotan portaera, ez da gokine izango askotan, baina... bueno ord dago harrenamak ere, ez. Eh? Gendean arteko harremana oso bakarrik ez da. Baizik eta, eh, que momento charra tan ere orretori. Ta bueno, baina nik posa, o asko, asko Betetzen du zenduzi, bailezen eta ustora. Bele vale, euskararekin irlasio handia daukazu. Korrikan askotan hartuko nuen parte, eta. Ba bai. Korrika, bueno, beti, bueno, e, jende asko izatea egun horretan da beti ekitaldia, aeka eh, claro, asko antolatzen ditu eta egun horretako baina es, bueno, jende asko atzakalea. Ta hor nu desberdineta izan da beti korrika ere askotan, ba gauean, eh ordu txikitan, asteburu, barruak, claro, da danak ezautu ditugu. Egia da eta, bueno, baina, gu, nik uste dut de ezetela galdu korrik abatu horretatik pasadanen, beti hor egon gehala. Eh? Eta, askotan, pues, tokatu da ta gana etxita eta gero eta gana bukat, e, zean, bukatu denen korrik hiriki eta, bueno, pues, egun hori, e, jai, egun indartsua dago, gainezo, neiko azkar pasatzea emate gurez, baina horretik handa ongirua. Eta, gero gehatzean girua eta hori, pues, Eh, oso berezikia izatea eta horreka bueno, behin ere hartu unuen parte testiboa emanuen emakumeen taldeakin biean artean emakumeen kilometroa eta hor testiboa eman genuen eta bestela korriga gehiagiestu egingo baina bueno, beti zehose beti egin dugu zehose eta hor bueno, hor kriston egun berzillataztea bat zere ekitaldi diferentu egin da bueno poi esko go asko asko gustatzen zait Che lai haya Au che te tan parte zartu izan omen duzu, ezta? Bueno, gu oso pintxo, ola, berezileak ez ditugu egiten. Baina, eh, eskatzen zaigunian parteatzea, pues noski, nola, ez da, gainez izaten da normalean, a egoeraren e, alde, preso naskatasunaren alde, eta guain dara urte batzu, Leiaketak hor azizia pixkat e, eskubide horien alde defensa handa, pues parte hartzaile pixkat eta herrian kaleratzeko idea hori e, goera eta presoen ga, e, eskubide horiek defendatzeko eta pues, e, okurritu zen, lehiaketak txiki bat antolatzea, gero pixkat oie janez eta horren inguruan pues esta chiquilla bese dantolatzia eta noski hasieratikan ja urtelatzu dia. Bueno, bu gure estiloan, eh, e, gure tortilla patata da ca pixeat hola fama chiquilla e, eta gortikarra pues eh, pues menguacionales pues ancho altzo jarri den baina bueno, leiaketan hartzen dugu batez ere parte hartze izateko eta eta eskaintzeko zarroba, eta ez bueno pues le, eta gero zabaltasuna ematen du parte hartze zabalana eta oso kendesberdine hartzen dugu parte eta nariak eta bueno gure gure maila 8 urte bai Eta pintxo patea, zer moduz? Bueno, horre, furua uste pixkeat ematen, digu, hasieran, ez dinen animatu, eh, porque eskent, eh, eskatzen du lanketa pixka bat, eta ezin dituzu beti eskenei pintxo berdinak. Baina lagun bat, oso gurekin, bueno, kristona eta beti lagundu du arkaitza pilo bat, eta da, Juan Fer, Juan Fer, eh, bueno, lehen, panor bueno, eh la gumba da goguna, apellado esneguatzen oradun, baina Juanfer. Eta horrek ba, laguntzen dugu pillo bat idearekin, da bea prestatzen da horita. Horri horri esker, bas pres animatu gina baita ere ikusiz, ba da pintxo potearekin jendea arte daitezela eta eta bueno, asteak eta baita ere hor inguru horretan ebur, egun hori hartzen zutela bizkar referentzia Orduan ba, claro klaro, e, azkenean e, taberneta jakegazteak ez dia inbeste urru biltzen, pues e, pintxoasunto horreta, horrekin naturaltasunen gehiago sartzen dira, eta, pues ja etzailean arrotza egiten taberneta hamilitzea, hori dana, da orduan. Pues bueno, animatu inginean, bero ez dut gibalditza hori ez, e, Juan Fren Laguntza horrekin, eta, eta bueno, eta orduan, burua ustede gente ematego, egik esan da lana ematego guri. Sagardaguneko ipenia ere izan zera. Osardagunak ba, gaina se sautu antolaketa, eh bueno, se argintza zenba lana egiten hori antolatzeko, e, karte guztieta, taganari guztieta... Olako, egun euskal sale eta emengo produktu baten inguruan e, antolatu du asmo horretan eta asiratik handizatu du, noski. Eta bueno, gero horre betikoak, parte hartzaila asunto geta, hor bueno, bai hori e, lehiak izaten da, txarrua botatzeko zea horretan, eta... Bai, behin esan zirute, eta eta, bueno, nik ere hartu noen parte. Ezan behar da, kristoneguna dala horretan, kristonegitak hilretotzea da, eta giroa bueno, oso eskalduna, eta, bueno, intzat zailatzen da, eta goizetik anazten da, goizeko garratzalda, japxikar beste piz, piz, piztetak, giroa da, ez? Oso nasketa plurala da baita ere? Baina, claro, horreteta da herri bat, oso bak, bizkia, oso, kultura oso desberdina daude, eta, bueno, Baina bueno, horra saltzen da indar Euskal Salle indarrori eta, eta ezkertzekoa, bako eguna bizatea horretan. lokala herri da, bihurtzen da urtero. Bueno, horro aldela urte batzu, pues taberna dako que dea, pues vean lekua porque txostasco geotago eh consumo querer oso aldatzen dia eta eta produktuak ere oso diversosak dia eta leku falta izaten da, porque claro, taberna tabernaguria pues va da kama se bat, año bueno, pero pues eh da hilantsa kopidetena da. Pues, bueno, pues hola, pixka pentsatu nun bez, e, hortan. eh ortan eta e, eta horri begira pues jausa kan seantzekotola eta bueno, oraintsenahi naizena eta noski gero gertatzen da ba gaunetan e, e, presoen aldeko herri e, den baso bihurtzen da. Pues bat eh familia eta pues eh etxerateita piska bat laguntzeko bere bidaiek eta baino urdi dauden herriko zobeia labiruabei eta bueno, hori pues, oso oso, ba ondo ditzezake, pues egun horitan e, pues, eh ja ka estado casa, desdauden gaine setxia, pues eputzea, eh lekuan portatzen duen eta hola familiak eta le pues, bueno, Fiskat eh, posesio, pasatzen duten, jai horiek, eta bueno, hola izaten da, arenduan, irikitzen da, eta hor jende asko gartzen du baita ere, klaro, porque den da irikitzea, den da eskola minberra da, eh, hor pasatzen dute hor, eta bueno, hori pues, oso ustez guzten e, dut behin. Rindu. nola nagoratzen duzu inestria zen visita ba, jo hori ere bizto san porque eri mugimendua hondilla ontzan aurretik ebai eta gurtzen ezibili ginola pues e, bai komertziotan da, ta da pues pues joven oraleiken nola siteken pues eskuindar indarrori Ba, erriretortzea, buruakinda ez zertak, eta etzu niñongo zentzurik eh, azaltzea hemen horretan, errantekia. Eta, bueno, orduan, e, buraz eginean, ba, dena, ba, itxi, e, e, izteko horretan etorri beharatzuten orduan daola, eta aurretik han oso zehantik jasen, baina, no, baita ere oso aurka, gule aurka jarriakia zeuden, eta eta genez honetorrita salduraren nahia, bere gandeilak eta bere gauza guztiekin osinposatzea, eh, bizkaban. Kontuatu taun, horri antzugarri eskualdeko guziltik kan eta bueno, da na itsilla jende guzilia eh pues ordurri bizkabate bai, nola izango da posible hemen eh, zehatzea, nosaola eh, implantatzea, pues idea da jendeak inor Ya he estudiado, fíjate, es una escapulada, sartalatos pitola. Son un horror izant zen, porque quiero zaina gorrentzian, be, be zten, pasa eh el falderie inguru hortatikan, ¿es? Horba zen babesa bat, baina heleoso, burioso, buriz ibili eta bueno, bronka amidia eta eta orduritasuna, eta or naiz, eta gaatzenais bat baino banio gori, ta gango nora sumardie zen da, ba, eta, eta, eta benar, sa, ta de marsa, o sea, tu eh eh este, bueno, pues gela que ta pixa, es de gente banio, ezian ez sartu. Sumardia beat bueno, egon zian ordun pare bat hiru ta bueno, egonzan, poso. Frente zen, Ala beste anegorari kontatzeko. Ani <risa> anen motekin naiz oso oso onda oso ona, eh? da memoria kontu hitan anedoteekin da fiska gutxi baina bai da. Eta hori zen, eh bueno, eh Magalena suspenditu izan, e, espain baner jarri naiz utela eta eta eh orduan bueno, suspenditu izan e, jende ahora hundire hitzuna bono, polizia hundzan well, segun guztitan eta gilogode bilebete furgonetak egon zian, sumardikian eta ezin bueno, zain, hibili taldeetan ez duen bueno, proakka oso hundire izan zen enfrontamentu oso gorre ta zenais, da tabernan eta tabernan sartezia da tabernan sartezia da tabernan sartezia nian danakatea itezia jendean sartezia da poliziatzeno baile eta kantak eta Eta beagatzezien bat argita bata. Goatzen naiz, prestolako batean, guan, zer batzata. Eta gizarte, eskatze zuten, eta dago baten esaten, ez de, ahi esaten di, ahi Madalenas! Eta, claro, Madalena itzia, da, linea, o, klaro, Madalenas suspen ditu Eta, nireo, klaro laginti, komo bat nire esaten di, Madalenas! Eta, la verdad no comer. <risa> eta, eta, no, no, no, ah, no. Eta, bueno, eso es, nola, burua, da, ¿no es? Eta, oi, eh, ese hapensito horretan, nola, ese hapero hori. Eta, bueno, la cual anedota pilo de un día, bai, gaiera, gaiera, ahi, goborran isan Eta, bueno, piscat, eh, serietas un horretan, pues anedotaz, pero un día, desde luego, bai. <risa> Español, bueno, la kontatzeko biskit ez da zorra. Bai, dian, korrean eta nola gertotzean garaian taktota gero gu isan genen, ba egite izan da etordian transizio garaian eta gero bizi ba, izan ditugu gauza gustiak. Ba ez bai korrikak, bai da lana, danak dana, dana. eta bueno, emozio handiko momentu bizandiagoia, pues Ya se hao entendaz, baina hasierako oso potenteak eta bon, izango den. Euskaldegiko eh bueno, nire biliaren itzalaekin eh alfabetatze, barko horduan nire euskaldun asko ez ginian alfabetatua, horrenie eskola astiraino panillia naiz eta horoak bi urte pasatu dituna ekar eta nola, bueno, txendeleak eta kalean nire eh man berri zate eskatzen gelak eta hola eta klasiak kalean daula, eta bueno, berrokakaren karpaketola, eta, bueno, hor, indarro guri eta euskeraren gaiakip, euskeraren gaiakip, euskeraren errenteria. Bueno, euskeraren aldatu da, aldatu da. Eta, bueno, hortxe, gabitza danok euskeraren kontu honekin ere, eh? Bai. Segondo. Kondo. Ba, eh? ba, <laughs> ba, e, ba, yes, ba. Ba. Euskeraren ba, ba, ba, ba, ba, ba. ba. Olertzen, olertu mendazote. Bai, hon hon. Bueno. es? No sea, sé. Sí, mañana. bajo. <risa> bueno, pues ba, millas txagatik, redortzagatik joan eta horrengo arte. Bai arte, eh? Berusia kontatu geitugu beste zehozkoa eh, es el casco, eh, gaitarnos. Lareun urte horereta <mulia> Nolokazen gure herria? <mulia> herria, lapurretatik eta Erazoetatik babesteko arrezit ingaratu zuten Arreziak bost atez zituen Horietatik bi lurrekoak ziren Nafarrakoa eta Frantziakoa Beste irururak Ugarritakoa errebabelekoa eta itxasoko ateak ziren Ate bakoitzaren ondoan Aiek zeindu eta babesteko dorretzeak zeuden Bastioi bat ere batzuen. Lurrezko bi ateak hobeto zeinttzeko Itzuliede.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 harla uzascoa zen Ugaritzako zubia bezala Sea horregatik hainbat kaletan gurdiek debakatua zuten ibiltzea gurdileekin sorua ondaita sesaten Mikel Azuloko Pasabidetik gora ibiltze ziren nazarroa aldera zioatzen gurdiaak. Nahikoa komeri handik pasatzeko pasabide estu baitzen. Arresietatik kanpo Madaleneko ermita zegoen. Garaiaktan lehen ardunen hospitalea zen. eskutua amatzeko garaia da. Hago dira pitak. Lehengo pista. Mira zorziregun eta hogeita magabosteko urtarilaren amabian jaiozen. Biggarren pista. Oiarttzungo eta horeetako mugan, mugan dagoen barita batean jaio zen. rugar pista Ez da emakumea. Baserrri batean jaio arre ez zuen bertan egin bizi osoa. Bostgarren pistaista. Basaga en ondorioz hogeitaaboz urterrekin hil zen. Se seigarren pistaista. Euskal Herrian aldaketa asko zeuden, Garai batean biziku zen industrializazio garaian Zazpigarren pista. Euskal Herrriko abeslari oso ezagun bati bertsoa idazion gonbitatuz. Txotxiarren pista. Pasaiako zezen bati bertsoak idatzi zizkion. Horeretako hainbat lekuk pere izena daukate. Gure euskaltegiari izena ematen dio. Osongi, asmatu duzu. Bertsona iezkutua zerbantez da. Iaizi hartugurua. konfidantza dagoela pentsatzen dugunez aste honetan Toma faltsuak. Iri edo herrietan bi etxe lerroren artean doan bidea E, aribidez E... Ki... Ditokalea... Esa <risa> <risa> es tu frase so no, <risa> Arcaitxa taberna, hogitarticoak, plater, comina, tuak Eta pintxoak, patata, tortilla, egiten especialistak Euskal... <risa> <risa> And sweeter I have you gone and drowned arte burua Honekin bitilin Always and thena urren arte balarte Adokre what <laughs> Idean Astelenero iluntzeko 9 Zintzilik irratian FM 100